la via a 157 -a, de mulțumire pentru înduiala celor aleși. Aleluia, slavă ți Doamne, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă așa cum prorocul Ilie pe Elisei l-a ales și haina i-a dat, tot așa prin curcubeul Duhului Sfânt, în nevodul iubirii tale ne Ale Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, te iubim și te mulțumim. Fiindcă să stăm, camierul de jertfă ne dat și smirna rugilor de iubire și slavă, pentru tine am lucrat. Aleluia, slavă Doamne i Histoase, Fiul lui Dumnezeu, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă așa cum părintele duios pe fiul cel risipitor l-a iertat, tot așa un nume nou pe piatra cea albă a credinței noastre a însemnat. Aleluia, slavă Doamne i Fiul lui Dumnezeu, te iubim și îți mulțumim, fiindcă tu cuvântul tău, ca pe un altar de jertfă, în gura noastră l-ai pus și prea slăvirea numelui tău, ce sfânt, de pe buzile noastre a curs. Al lui, slavă ție, Doamnei Seistoase, Fiul lui Dumnezeu, te iubim și îți mulțumim, fiindcă așa cum prorocului vie, pe proroci mincinau și a biruit, tot așa împotriva ateilor și rătăciților, toiagă înțelepciunii ne-ai dăruit. Aleluia slavăție Doamnei, Doamne Iisus toase, Fiul Lui Dumnezeu, Te iubim și îți mulțumim, fiindcă așa cum făina și uleiul văduvei pentru prorocul Ilie le-ai înmulțit, tot așa cu sfintele masle, sufletele noastre de păcate le-ai curățit. Aleluia slavăție Doamnei, Doamne Iisus toase, Fiul lui Dumnezeu, Te iubim și îți mulțumim, fiindcă așa cum prin prorocul Ilie cerul l-ai închis, și cu foame pe evrei, i -ai certat. Tot așa, pașii noștri spre tine de îndreptat, a slavăție, Doamne, Iisus, toate, Fiul Lui Dumnezeu, te iubim și-ți mulțumim, Fiindcă așa cum prin rugul a prins de fulger Prorocul Ilie, poporul evreu, l-a întors și l-a strunit. Tot așa, pământul trupului nostru, Să-l strunim prin cald și rece, ne dăruit, Iar mintea, prin rugul rugăciunii ne-ai curățit. Aleluia, slavă, ție, Doamne, să Toasă, Fiul Lui Dumnezeu, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă pământul s-a cutremurat când prorocului Ilie te a arătat, iar noi, prin cutremure, pașii venirii tale, i-am numărat. Aleluia, slavă, ție, Doamne, să Toasă, Fiul Lui Dumnezeu, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă așa cum cărbunii exploziilor venirea sfârșitului lumii au anunțat, tot așa în noi adierea, minii line și dulceața glasului tău ne-a bucurat